Що, власне, мав на увазі автор, написавши цю, з дозволу сказати, підозрілу річ? Розумні люди в цяка, сподіваюся, сплеснуть втішено в долоні і мудро промовлять. Боже, який наш світ різноманітний! Як ми ще мало знаємо про наші земні тайни і про самих себе? Тут я заговорив начебто тими оборонними аргументами, і мій знову зброївся окулярами, на цей раз із синім склом. Тепер він заходився просвічувати мене, як на рентгені, щоб переконатися, чи я не граю роль наївного простака. «Перестань клеїти дурня!» – Івано Васильович урвався терпець. Він висунувся із-за столу і, не спускаючи з мене синіх окулярів, вискрипував неспішно по паркету взад-вперед. «Ну, я розумію, письменник начинений фантазіями. Так, але ти не повинен зловживати, товаришу, моїм добрим ставленням до тебе. Скажу тобі щиро, що твоє писання на цей раз не вкладається ні в якій рамці». «Факт, не вкладається». Я радо з ним погодився. «Бо те, що я бачив та описав, теж у ніякій рамці не всунеш. Одначе я його не вигадав. Там є точна адреса, прізвище». Але там є й змії. Я боронив свій матеріал не задля того, щоб його надрукувати, а із принципу. В ньому справді не було ні краплини вигадки. І ти особисто око в око розмовляв із тим знахарем, дідом, чи, як ти пишеш, гадючником, і зблизька спостерігав його зміїну ворожбу. Іван Васильович забув на хвилину, що він є редактором найпартійнішої газети і отож не повинен вірити в ніякі відматства. Сів просто на стіл і дружелюбно простягнув мені цигарку. «Пали, чоловіче, і признавайся». Гнів його минувся. «Признаюся, що в хаті того знахаря, мудрого гуцула, їв кулешу з маслянкою пив вино з терену, Слухав старого, дивувався і боявся його. Він начебто з іншого світу, спрадав нього. І водночас він сьогоднішній, як оце ви. Слухай, перебив мене, вагаючись головний, ти на правду того. Тут нема художнього вимислу, фантазії. Я повинен тобі повірити, що написане – чиста правда. Чи ти, може, жартуєш зі мною? Як ото говориться розігруєш – розігруєш. Василь Іванович – Хвилювався. Він щохвилинну, то знімав, то знову сідлав ніс окулярами. Стверджую ще раз, у котрий уже раз, Василю Івановичу, що все описане в матеріалі чистісінька правда, спокійно відповів я. Можу перехреститися. Ну, гаразд. Допустимо, що це так. Але ж це означає, що я повинен повірити в якусь вибачай. Чортівню? Щось протиприроднє Це стосується не тільки твого матеріалу Візьми, наприклад, поговори про вовку лаків Або казки про уперів Або про блуди, що цілий день водять тебе в чотирьох стінах, так? Мій патрон опинився розчаровано на роздоріжжі Патрон мав чисто міське радянське виховання, під час якого тато з мамою випололи з його душі все, що стосувалося повір'їв, переказів, народних свят, колядища, дрівок, замовлень і проклять. Мій метр був чистий як сло, і зрозуміло річ у нього не вкладалося в голові, що існує інший світ, загадковий, може трохи страшний, трохи вигаданий, а може й правдивий. Хто об цим знає? Тут немає, Іване Васильовичу, ніякої чортівні, ніякої нечистої сили. Навпаки, тут діє, принаймні я спостерігав на власні очі, добра природня сила. Якщо бажаєте, то спробую познайомити вас тут таки в кабінеті з тими істотами, що живуть у моєму матеріалі. Несподівано дідько підсунув мені жарт. Прошу тільки замкнути двері на ключ і, сидячи на столі, підняти високоноги. Бо різне можна трапитися. А втім, жарт жартом, а таке варто пересвідчитися. Чи мені на правду дещо передав той карпатський знахар? Ти, може, дід пожартував зі мною? Іван Васильович скочив на рівні ноги, почервонів і замахав руками. Не дурій, Зеноне, тут не місце і взагалі...